Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi robbil alameen Wa والسلام على salam Ala ashrafil anbiya wa mursaleen Rasulina wa nabiyeh muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa sallama at-taslima kithira Naka ismafu ala zahra Allah subhanahu wa محمد Naka salawati salama nashiga Foslamiika danju kao časne shade i sverei koji slijede i njihovu buduću sudnji na neka hval Allahu جل شأنو na svim blagodatima kojima nas je obasuo a posebno na blagodati imana odnosno upute. Mi još govorimo o poglavima i vrlinama i odlikama poslanika Muhameda sallallahu ta'ala anhu ve iz dela odnosno iz bijeke muslimu sahih poglavlje o vrlinama došli smo do 1544. hadisa koji je nastavnjen e, hadis ja vas držim za seve da ne padnete u vatru hadis prenose buhurera radijalnahu ta'ana anhu i kaže da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao e, moj primjer je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru nakon što je vatra osvijetila prostor oko sebe leptir i ostale životinje, odnos, ili sitnije životinje, su počeli padati u nju. On je počeo da ih spriječava od toga, ali su se oni otimali i padali u vatru. Tako je sa mnom i vama. Ja vas držim za vaše pojaseve. Bježite od vatri, bježite od vatri, ali, ali mi se vi i pored toga otmete i padnete u nju. Ovo ovaj hadis koji je poslanika Nehi Salatu Wasalam, je li naveo kao jedan primjer, slikovit primjer da bude jer jasniji onima koji ga slušaju. I poslanik imao običaj da navodi primjere ljudima. Jer primjer su ti koji ostanu duboko urezani u pamćenju, zapamte se, i bolje jeli, ovaj, duže ostaju u ljudskom pamći. Tako je poslanik u ovom slučaju navio primjer kao da je on Čovjek koji je naložio vatru i onda su, jeli, kad je vatra osvijetila prostor oko sebe, jel, svoju okolinu, u tu vatru su počele da, jeli, nabaljuju, da nabaljuju insekti, kao ono na uvečer, jel, oko sijalice, ili oko vatri, muhe, mušice itd. Kaži, on je počeo da isto goni, da ih otjerao od te vatri da ne bi palio vatru. Međutim kaže pored toga opet bi se otmete i padnete. Jeli kaže tako je i samo mi sa vama. Ja vas držim za pojas, čuvam vas da ne padnete u vatru. Odvraćam vas od vatre al bi opet padnete. I zaista je tako. Sada vam primjer zaista se Vatra đehnemska je prektivena uh, u žiticima blještavilom i svjetljivom, kao i ona, ova vatra je li, koja osvjetljava po sebe i e, daje toplotu i svjetlost, i to privlači ljude. Inače, ljude privlače toplota i svjetlost, kao i životinje. I ljudi hrle prema tomu, prema toj toploti i svjetlosti, misleći da u tome je dobro za njih, međutim, u tome i propast. Ne znaju što im je u tome propast. I vi, ako hoćete da otiravate leptirove od vatre, Pošto otira dok jedno votiraš, je li drugi dolete i drugi padnu u vatru. Poslanik našela, je selan je kao milost svijeta. Milost svim budima. On je došao kao posljednji Allahov da sve ljude do da sudnjega dana da ih spasi od jehenema svi ostali. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo te samo kao milost svjetovima poslanik, kao milost svim svjetovima. Kažu islamski učenjaci da ta milost, njegov rahmet, odnosno samo njegovo poslanje i poslanstvo i Kur'an koji je doniju, da upuhvata sve ljude, sve ljude koji su živjeli u njegovo vrijeme, ali osram, i koji će živjeti do sudnjega dana jer Kur'an će ostati sačuvan do sudnjega dana. A Kur'an je jeli manifestacija ili je odraz njegove milosti, rahmet. Osanika ne, selatu selam je elajma dosta primjera u njegovom životopisu. Bio je primjer samilosti. Primjer samilosti prema ljudima i ne samo prema ljudima, nego prema životinjama i prema e, neživoj priroči. Zato kažu da on sve obuhvatio milost svim svijetom. Tako kaže i prenosi Abdullah ibn Amr ibn al radijallahu ta'ala anhu. Da je vjerovijesnik, sallallahu alaihi rekao, u stvari proučio Allahove riječi koji govore o Ibrahimu alaihi sallamu. Rabbi inne hunna adlenne kathira minan nas, gospodar moj, oni su gospodar moj, mnoge ljude nas tramputicu navelu. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjeri. A Isa alaihi sallam je govorio, ako i ti ako ih ti kazniš Allahu, jel'i? Tvoji su robovi, a ako im oprostiš sila ni muda se ti. Kaže, tada je postanjik a.s. podigao ruke prema nebesima i zamolio gospodaru, spasi moj umet, spasi moj umet. I zaplakoj. Uzvičen je tada rekao o džibrilu a.s. Idi do muhameda i upitaj ga, a tvoj gospodar najbolje zna što ga ikalih selate mu je kazao šta je rekao iako je on to bolje znao od njega tada je Allah džele rekao džibrile idi do Muhameda i reci da ćemo ga mi učiniti zadovoljni po pitanju njegova umeta i da ga nećemo rastužiti pa se misli da će najveći broj sledbenika ummeta Muhameda vesala to samo biti u najveći broj svih drugih umeta koji su bili prije njega je li svi sljedmenika poslanika? Poslanikova se na oblavne srede milost a, prema njegovu umetu i do tog stupne do te deređe da je čak dao prednost svome umetu i svojim sljedmenicima samim sobom. A to je primjer toga je onaj primjer uslišane dobe koje je imao svaki poslanik. Svaki poslanik je imao dovu koja mu je bila sigurno uslišana I svaki od njih je tu dovu iskoristio, jer od vijesnika je iskoristio je na Dunjavu. Osim poslanika, da je iz Salat Veseram, koji je tu dovu ostavio i sad za svoje umete. Či ti neki poslanici su za sebe, u, u svojim životnim, jeli, izazovnoj situacijama, iskoristili su svoje dove za sebe, za svoj koristnik. Sad nikada je silat Veslami tu dolu ostavio za svoj umet. I to govori o njegovoj neizmjeru milosti. Tako prenosi ene sladja Allaho tarangu, da je vjerovijesnik sallallahu alijem sallame rekao, svaki vjerovijesnik je imao jednu dovu koji je oputio i koja mu je bila uslišana. A ja sam svoju uslišanu dovu učinio šefatom za uzimanje za moj umet na sudnjem damu. A u drugoj predaji stoji da je rekao svaki vjerovjesnik je imao uslišanu dobu, pa je svaki vjerovjesnik požurio da tu dovu iskoristi. Ja sam svoj dobu ostavio da bude šefat za moj umet na sudnji dan i inšala postiće svako ona iz moga umeta ko umre, a ne bude Allah učinjuši. Znači svi će biti obuvačeni tom dobom uslišanom u tim šefatom. Poslani kad nije se da to se nam je bio milostivi prema, prema mušicima. Znamo koliko su ga uznemiravali, koliko su ga mučili, proganjali, istirali ga iz njegovog rodnog mjesta, a pustio svoju rodnu grodu svoj mjetak. Mučili njegove shabe, zlostavljali, nazivali ga raznim menima. Imao je priliku da ih kazne. Allah mu je više puta da ih kazne. I onda kada su tražili da učini safu, jer zlato, Brdo Safa traži su da učini zlato kao dokaz poslanstva kao odustao od toga do čega jedno je bilo ponuđeno da mu se ispuni ta, ovaj, da to ude muđiza i da to pokaže ušicima ili da to ostavi, odnosno da mu se ne ispuni pa da im osta, ostanu vrata, te ube je otvorena. I on je izabrao ovu drugu, da, da im vrata, te ube je ostanu otvorena nije htio da im pokazali muđize, jer ako bi im pokazao muđizu i ako nakon toga ne bi vjeroval, onda bi bili ulični, sigurno. I svoje milosti nije htio da im ovaj, pokazali muđize. Isto onaj primjer kada, taj, kada su ga kamenovali, odnosno gađali kamenjem, izrugivali mu se, došao melek vrda, pa da srami brda, vrda nad njima, on nije pristao, odnosno nije to prihvatio, iako je mogao, nego je rekao, možda će Allah njo, od njihovih potomaka dati onih koji će njega obožavati, koji mu širk neće činiti. Prema tome, njegova zaista, njegov, pojava poslanikadih srla to srla, njegovo poslanstvo, njegova misija je zaista jedna velika milost koja treba dan danas. I mi smo obuhvaćeni to miloć. 1400. je nešto godina, ta njegova milost je došla, Jel da kažem možemo slobodno kazati do, u, sve, u sve krajeve zemaljske kugle do svih krajeva zemaljske kugle. Nema zemaljske, jer nema mjesta na zemlji a da nisu čuli za poslanika Muhameda Na ovaj način. Neki su čuli, je li neki su čulonju preko ovih karikatura i raznih je li i napada, ali u to me hai, neka čuju za poslanika resatasa. Neka se zapitaju ko Jer to će biti, je li, jedan postvek da razmisle da potraže istinu. Nakon poslanikove Aliih srla proslana smrti, ljudi su pošteđeni zbog istigfara, odnosno traženja oprosta koji je propisan i i na koji su upućeni. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah neće kazniti sve dok neki od njih moli da im se oprsti. Razlog ovakvog posle njihovu srdele postupka je to što nije želio da njegovo umet bude kažen. Zamislite kada vas neko znamirava stano. Stano vas uvrijeđa, znamirava, nanosi vam boli, te gobe. Kažu svakome prekipi i doja. I kada bi imao priliku da nekoga kaznili kaznili bi ga. A poslanik ali cela poslanik bi to. Sam nije bio tako. On je želio on je želio jeli, da njegov umet bude sačuvan kaznimo. Pa makar on trpi. To ukazuje je na širinu i veličinu njegove misli. Sljedeći hadis nam govori da od deposari Kaleh Salat Al-Rasul nasan bio najznani olahoj najviše ga se bojao. Tako a išlo delo a prenosi da je lao poslanik sallallahu alejhi ve kaže kada bi nešto dozvolio kaže lao poslanik kaleh Salat Al-Rasul bi nešto dozvolio ali neki ljudi su to izbegavali pore toga što je doposlanik kaleh Salat Al-Rasul nasan dozvolio. Ta nije ste doprla do njega. To je poslanik kaleh Salat Al-Rasul čuo. Pa se nalutio naljutio se toliko da se to videlo na njegovom licu a zatim je rekao šta je narodu koji ne želi prihvatiti ono što im je dozvoljeno ili što mi je dozvoljeno tako mi Allaha ja sam od njih znani o Allahu i više ga se bojimo od njih to je najviše se bojimo svih ovaj hadis je jelite kako i tekako važan kada je u pitanju kada su pitanju za ekstremni stavovu imaju te ljudi, uvijek je bilo od Haridžija pod od nas ljudi koji su sebi ohramljivali ono što je osnovi dozvoljeno. Što je sam posanikali, ja sam dozvolio, što je sam činio. Ljudi su to sebi ohramljivali. Danas dan imate ljudi. Stvari koje su jasni halal. Ovdje ne govorimo o stvarima koje nisu jasni halal. Nego o stvarima koje su jasni halal izbjegavaju ih iz nekakve bogobojavnosti ili iz nekakve pobožnosti. Izbjegavati ono što je halal, to nije pobožnost. Čovjek može i treba biti skroman, treba biti umjeren u halal, ali izbjegavati stalno i po svaku cijel nešto što je halal, da sam sebi to ohramljuješ iz neke pobožnosti, to je problematično kao što vidimo u Hadisu. To je razsrdilo posanika, ali i sada Jer kaže princip, jedan od principa islamu je da ovaj treba ljudima olakšavati. Treba ljudima olakšavati. I ne ogljeda se bogobojaznost. Ne ogljeda se bogobojaznost u sustezanju od nekih, jeliko, ovodunjavučkih užitaka. Bogobojaznost, ona je u srcu. U tom stalnom, jeliko, duolnom kontaktu sa Allahom subhanoveta. To je suština i bit pobožnosti kao što kažu za Rubekra de la taranhu, pretekao je sve. Iako su mnogi bili bolji od njega u ibadetu, u namazu, postu. Mnogi je slavno sve pretekao. Zbog čega? Zbog onoga što je bilo čvrsto ili usađeno u njegovom srcu, to je iman i jakin ubiđenju. Poslanikova je nisera tvesera mudeljavanje od grijeha i kažnjavanje kada se prekriče Allahove zabrane A iša r.a. poslanikova alijih sr.a. supruga je rekla kada god je alah poslanika alijih sr.a. bio u prilici da bira između dvije mogućnosti, uvijek je odabrao odabirao lanšu koliko nije bila grije. Ako bi nešto bilo grije, bio bi najudaljeniji od toga. Nikada se nije svetio zbog sebe, nego bi to radio samo onda kada bi bila prekršena neka alahva zavrana. I ovi primjeri koje spominjemo sad, koje navodimo u hadisi, govori je o odlikama vrlinova poslanika Eliehi Sala Prema ovim drugim hadisima vidimo da je poslanik Eliehi Sala Toslana pio umiren. Jel je uslovno kazan umiren. I da je, kada bi imao prilupe, da pira dvije stvari. Uvijek pira ono lakšo. Jer moj cijel bio da olakša svome umetu. Da olakša svome umetu. Osim ako je bio čisti grijeh, naravno od grijeha je bio najdaljiji jer je bio najbogobjazniji, bio je najznaniji. Kaže, nikada se nije svijetio zbog sebe, nego samo kada bi se kršilo lahove zavrane, imamo slučaj Tajpa, tada su njega jeli, napali i kamenovali, okrvalili ga, a nije se htio osvetiti jer bi onda to bilo radi, radi svog, jeli, da kažem, Hathora, radi sebe on bi, samo kada bi se Allahove granci kršile, Allahove propisi, kada se činilo ono što je haram, sprovodio bi teda Allahov kaznu, odnosno Allahove sankcije. Iz milosti opet prema ljudima, je to je milost onga ko počini grije, čisti od grijeha, a milost je i one koji ostaju u društvu, se se uzbija zlog. Poznam, kad je to se vam je uvijek olačavao ashabima, nikada je mi otežavao. Mamo primjer, jeli, kada su tri noće u toku Ramazana klanjali za poslanikom, a ne sela, to se nam noćni namazili, teravaju. On bi, jeli, dođe u džamiju bi počeo bi da klanja, da bi se okupila s za njih bi klanjali u džamanu. I onda četvrtu noć, kada je bio mjeseči najpuniji džamija, najpunija bila, on nije došao. Nije došao da klanja. Pa im je onda rekao, jeli, bojim se da vam to bude... Da to ne bi bilo propisano, naređeno, pa da vi to ne mogu umjeti. Iz milosti prema ovome momentu. I ovo neka nam budu povuka, u našem životu, sobstvenom, ličnom, privatnom životu i u našem odnosu prema drugim ljudima, da ne otežavamo ljudima. Griješe oni koji misle da je uvijek najstrožije mišljenje, da ono najspravnije griješe. Vidimo i sami primjera poslanikala i slatosti nije uvijek najstrožije, najispravnije. Jer imamo danas, recimo, među islamskim učenjacima po mnogim pitanjima različite stavove. Neki smatruju da je to vađiv, neki smatruju da je nešto sunet, neki smatruju da je ustehad tako dalje. I ne mora znači da su uvijek u pravu oni koji smatruju da je to vađiv, treba gledati argumente njihovu većinu, treba ispravno razumijeti, argumentovno su dokaze bilo da je ajit ili hadist, treba ispravno razumijeti. A na to ispravno razumijevanje Allah uputi one koji su jeli naj, najuporniji i najiskreniji u svom traganju za istinu. Sljedeći hadis kaže Pusani Kadeh i Sala Tversa nam toliko oklanjalo da bi mu noge oticale i govorio bi za da ne budem zahvalio. Ovo poznati hadis u giri redni šogara prenosi da bi Allah Pusani Kadeh i Sala nam toliko oklanjalo ili na file, ne zove, da mi mnoge oticale, pa mu rečeno prenabrežeš se toliko, Allah te oprostio je prošle i buduće grijehe, pa rekao, zar da ne budem zahvalni rob? Nefar ala kun abden šukura, zar da ne budem zahvalni rob? Zahvalnost je uh, temelj čovjekovog odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'la, šukra. Tu je ovaj... Jer uzvišen Allah na mnogim mjestima u Koranu spominje La'allekum teškurun La'allekum teškurun Da bi bili zahvani, ne bili bili zahvani Dao sam vam ovo uputio, vas napravi put Pa podario ove ovaj, i one blagodati I uvijek završava ajat La'allekum teškurun Ne bili bili zahvani Od nas se traži zahvalnost, odnosno šukri To jedan od temelja ove ovaj vjere islama ona je rob k onjem Allahu koji ni Allahu zahvalan Allah sa njimi zadovoljan čovjek mora biti zahvalan Allahu na, na svim blagodatima na blagodat stvaranja na blagodat ukpute imana na blagodat poslanika slanja poslanika slanja opij na blagodat zdravlja razuma govora te blagodati ne možemo ni pobrojati kao što kaže Kur'an u interu Allahu ni'matallahu la tahsuha ako bi brojali Allahu blagodati ne bi ih mogu poprojati i zaista I ne bi mogli pobrojiti koliko su ono brojne, a nama su na da ih koristimo. Čovjek treba zahvaljivati Allah jezikom. Stano. Kad god vidi Allah u ili kad je koristi, treba da kaže alhamdulillah. Ja rabu reka alhamdušu. Kad kaže Allah ili šuću ralama koje što je kod nas. Treba da zahvaljuje svojim srcem. Da svojim srcem, odnosno svojom dušom, Da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala, da osjeća zadovoljstvo i ljubav prema Allahu, puti i ono što je najvažnije po mnogim, odnosno po većini islamske jeste da zahvaljuje dijeli mar. to je najvažnija zahvala, odnosno šukra Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nismo zahvalni ako ne izvršavamo Allahove odredbe, naredbe, ako, ako ne izbjegavamo i ne klonimo se Allahove izabranu. Da nismo zahvalni. Nismo zahvali na imenku ako ga ne trošimo u hajdu. Nismo zahvali, jeli, Allahu subhanahu wa ta'ala, ako nismo zahvali na svemu što nam je dao, pa čak i ako je to malo, ako je drugima dao više. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ako budete zahvali, ja ću vam još više dati. Olean kefertu in azab ila shadida. Kopodete nezahomani znajte da je moja kazna je stoka. Ta kazna može biti u raznoštim ili formalno može biti oduzimanje blagodati. Može biti uskraćivanje blagodati, to je da ono što imaš samo uvijek isto, nikad se ne povećava. Ili može biti u nekoj drugoj formi kazne. Zato je poslanik alehiselat tvoj selam bio svjestan. Svjesto Allahu i blagodat va najbitnija kad čovjek postane svjestan tih blagodati koji su oko njega i u njemu, evo onda je On je i svjestan je da se ne može zahvaliti. I svjestan je da se ne može zahvaliti koliko god, jel, da se zahvaljuje na tim blagodatima, ne može se zahvaliti. Kada bi stano govorili, alhamdulillah, alhamdulillah, ne možemo se zahvaliti. Zato imaju i dove sveoguhvatne, dove koje je poslanika, lejh, srata, to sam vam učio, jel, jedna od tih do, doba je, Ja eh je Rabbika hvala. Onoliko koliko je uzvišeno tvoje lice i onoliko kolika je tvoja vlast. To je znači hvala onaj ko izrekne on sam bez kolika koliko to ho Jer ne zna veličanstvenost Allahova lica i ne zna veličinu Allahove vlasti, odnosno kažemo, onoga sve što, što pripada Allaho subhanu wa ta. Sledeći hadis govori o haudu, odnosno vrelog postanika ili sr.a. pa kaže Džundup kada je čuo postanika ili sr.a. kada je rekao ja prvi stići do hauda izvora. Što je tu hauda? E, to je vrelo poslanika Iserat Vesela Meldna koje će biti na onome svijetu nakon proživljenja, kako spomenju jeli, komentatori Hadisa, to će biti nakon proživljenja kada ljudi budu ustale svojih kagurova žedni. E, poslanika Iserat to Meldna će prvi stići do tog hauda, a to je, jeli, Auto, odnosno vrelo ili kažem korito, neki prebodi kao korito, koje će se napuniti vodom iz rijeke Keose, Keufe, dženevski rijeke Keufe, koja je iz nasjednog neba. Jedan od najvećih rijeka, iz, iz, iz, iz te rijeke će se slivati voda u koritu. I tu vodu će piti ljudi kad budu proživljeni. Prvi koji će stići do hauda je poslanika, Liesa, I ko se napis tog vrela nikada neće ožednjati. Poslije ćemo biti hadisima. Mnogi će biti odbijeni. Meleki ih neće dati da priđu. Pa će sam nikada ih sveratiti. Moji ashabi, moji ashabi. Pa će biti rečeno, oni su nakon tebe promijenili, tj. promijenili su vjeru put na kojem su je bili u tvoje tvoj vrijeme. Ovdje se misli, kao kažu neki, kažu sam misli se nam na munafike koji su bili licimiri u vrijeme poslanika Ali Islada a za koje nije poslanik Ali Islada Vesera jeli saznao da su mu na aficiju jer nije za sve saznao. Neki kaže opet da da to misli na one, na one muslimane koji se odmetnuli nakon poslanika Ali Islada Vesera smrti. Odmetnuli se, a znamo da je bilo odmetništvo, ne u, ne u velikoj mjeri, nego neka plemena bedunijska da se odmetnu na njište da daju žeka. A neki uopet misle da su oni koji su ostali u okvirima islama, bili su muslimani, iz njegova sumeta, ostali su u okvirima islama, ali su mnoge stvari zmijenili, udavljali se s njegovog puta, ali nisu izašli islama. da će biti zabraniti da piju sa vrela havu. Abdullah ibn Amr ibn al-Astra delanu prenosi Dallahu gosanika al-ehi sara, to se vam rekao, Moj izvor iznosi koliko i jedno mjesečno putovanje. Njegova družina i širina su identične. Voda mu je bjelja od srebra. Miris mu je godnija od mirisa miska. Njegove posude su brojne kao nebeske zvijezde. Ko se s njega napio nikada više neće ožednjeti. Esma Ebu Vekorak Čerka Adelana kaže da je lahoposlanika Remisora Posa nam rekao ja ću biti na izvoru i gledati ko od vas dobiti. Neki ljudi će biti spriječeni da dođu do njega. Ja ću tada reći gospodaru, oni su moji i moj umet. Reći će, reći će se ti ne znaš šta su posle tebe radili. Allah mi poslije tebe su se neprestano vraćali u džahilijet. o je jedna od verzija toga di isa. Potom Ibn Ebu Muleike rekao Allahu, utječemo ti se od vraćanja u džahilijet ili od vraćanja u vjerit. U sljedećem hadijinsku koji prenosi Haase ibn Ehbrad Jalanul kaže da je čuo poslanika ali sr.a.s. kada je rekao Moj izvor je koliko između San'a i -e, pa sve do Medine. San'a to je grad u Jemeni. Mustevlid ga upitao da ga nisi čuo da šta spominje o njegovim posudama. Nisam rekao je. Mustevlid je rekao vidjet se posude poput zvijezda. Ibn dela Jalanul prenosi da je poslanik ali sr.a.s. rekao Pred vama izvor će veličina koliko je između Medine i Džurbe i Ezur, Ezuruha. U drugoj predaji se dijeliski ukaže moj izvor. U trećoj predaji stoji u Bejdula i je rekao, pitao sam ga to je snafija, pa je rekao to su dva mjesta u Šamu, to je današnja Sirija, Palestina i Oblan. Između njih je razdaljena tri noći putovanja, a u drugoj predaji stoji tri dana. Ja Vladimir Samora dell'Ano prenosi da Labo poslanik američana Crosson mu je ali, sada, rekao ja ću prije vas stići do izbora. Svi će jeli naći da stignu do tog izbora tom danu veliki je žejić. Kaže razdaljina između njegovih krajeva je koliko između Sarajeva i Ajle. To je primorskom mestisuje između i njegovi i Brici su kao zvijezde. To je poput kao kao broj Epo tega djela arvo je rekao, opitao sam malo poslaniče, koliki je broj njegovih posuda. Rekao je, tako mi onoga učuje ruci Muhamadova duša, njegovi posuda je više negog na nebu zvijezda i planeta u vednoj noći bez nesečini. To se napije sniga neće ožednjeti, na njegovom kraju su dva zliba uz koja teče voda iz dženeta, to je ta voda je li, iz keufera. Ko se napije iz njega, neće, ožen, neće oženjeti. Njegova širina je s razmijena dužini, a iznosi kao razdaljna od Ammana do ejlej. Voda mu je vljela od njenka i slađa od meda. Sebu bar radijel Adamu da je po sanjih s.a.v. rekao ja na mjestu gdje se pije odgoniti ljude od svog izvora radi jemenaca udaraču svojim štapom kako bi im potekla voda potom je upitan o njegovoj širini pa je rekao od ovog mog mjesta pa do amlana potom je upitan o njegovoj vodi pa je rekao bjelja od mjeka slađa od meda u njega utiču dva oluka koji ga opskrblju iz dženeta jedan je zlatni drugi srebrni tog velikana dela nam prenosi i kaže jednoga dana lao kosanika leh salatosa nam je gizesao i planio genazu šehidima uhda Potom je krenuo Kamimber, uspeo se na njega i rekao ja ću vas preteći na putu ka mom izvoru, ja ću vam biti svedok. Tako mi je Allaha, ja sada gledam u svoj izvor, dati su mi ključevi zemaljskih riznica ili zemaljskih ključevi. Tako mi je Allaha, ja se ne bojim za vas da ćete se poslije mene vratiti u mnogoborstvu, već se bojim da ćete se početi natjecati u stjecanju djunjalučkih dobana. Svi ovih visi, da to sam im prošitao zajedno, govori u jednoj temi, govore o haudu, odnosno o tom vrelu ili koritu e, poslanika reći koji koja je također jedna, njegova odlika, jedna od odlika poslanika reći kaže i sam učenjaci da ostali poslanici neće imati vrelu, neće imati haudu. I to je njegova odlika s kojeg će se napiti oni koji su djeli, prije svega njegov umet, oni koji su ga stijedli i koji nakon njega su ustrajali na pravom punktu. Sljedeći hadisi govori o poslaniku Maha na izgledu, njegovim karakteristikama, fizičkim osobinama. Pa ćemo te hadise ostaviti za sljedeći put. Molim Allah SWT da ove trenutke upiše stranice naših dobrih dijela, da nam poveća naše znanje, naš iman, našu bogobojaznost, da nas učesti na pravom putu. في داناسوبس بيستوي وميرج آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم تستغفروه إنه هو اللفور ورحيم